Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ana'u billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihi Allahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu la ilaha illa Allah la sharika lahu wa abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين فان خير الكلام كلام الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه دلال وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد az qardaşlarım Həmişə olduğu kimi yenə də O gün biz sizi İslam tarixi boyu dillər əzbəri olmuş. Əsrlər boyu müsəlmanların rəhmət oxuduğu, ədalətli xəlifə, Rabbani alim, böyük müştəhid, gözəl əxlaq sahibi, Allahdan qorxan bir abid, dünyayı könül bağlamayan bir zahid, müsəlmanların sevdiyi tanınmış bir şəxsiyyət axdadamışacaq. Bu şəxsiyyətlər ki, onlar barədə uca Allah öz kitabında buyurur: "İnnellezine amanu və amilussalihatə seyecəlulehurrahmanu wuddan." İman gətirib yaxşı işlər görənlərə gəlincə mərhəmətli Allah onlar üçün qəlblərdə bir sevgi yaradar. Yəni, onları yer üzündə olan insanlara sevdirər. Diqqət etsəz, görərsiniz, bu insanlar uzun illər əsirlərdir ki, yada salınır, onlara rəhmət oxunur, onlar dillər əzbəri olurlar. Hədislərin birində Rasulullah s.a.v. deyir ki, Allah bir qulunu sevdiyi zaman Cəbrailə buyurar, mən filan kəsi sevirəm. Sən də onu sev. Cəbrail də həmən o adamı sevər. Sonra Cəbrailə, Allah s.ə.q. tapşırar, Cəbrail də bütün göy əhlinə, göy əhli təsəvvür edin. Sayı ancaq Allaha bəlli olan mələklərə Cəbrail buyurar. Allah fılan kəsi sevir, siz də onu sevin. Göy əhli də onu sevər. Daha sonra yer üzündəkilərə də Allah onu sevdilər. Borasında söhbət açacağımız bu böyük şəxsiyyət möminlərin əmiri Abu Hafs Umar ibn Abdulaziz ibn Marwan ibnül Hakam el-Qurashi el-Medani el-Əməvidir. Rəhimehullah. Umar ibn Abdulaziz hicrətin 61-ci ilində Misirdə Hulvan şəhərində anad Həmin vaxt atası Abdüləziz Misirin əmiri idi. O dövrün xəlifəsi Abdülməlik bin Mərvan isə Ömər ibn Abdüləzizin əmisi idi. Yeri gəlmişdən qeyd edək ki, ikinci xəlifə Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu, Ömər ibn Abdüləzizin ana-babasıdır. Belə ki, Ömər radiyallahu xəlifə olduğu dövrdə oğlu Asimi Allahdan qorxan və xəlifəyə xəyanət etməkdən imtina etmiş mümin bir qızla evləndirir. Bu izdivacdan Asimin bir qızı olur. O qızı Leyla adını qoyur. Həmin o Leyla əddi yetişdikdən sonra Abdüləziz ibn mervan'a ələ gedir. Və bu izdivacdan da onların Ömər adlı oğlu bününə gəlir. Ömər ibn Abdüləziz Zadəgən ailəsində böyüməsinə baxmayaraq, uşaqlığından İslam elmlərini öyrənməyə həris idi. Qurayın kərimə əzbərləyir və digər elmləri öyrənir. Elə buna görə də atasından izin alır ki, savadını artırmaq üçün onu Mədinəyə göndərsin. Çünki o dövrdə Mədinə elmin mərkəzi sayılır. Həmin vaxt atası onun ora getməyinə izin verir və onu o dövrün tanınmış alimi Salih ibn Keysanın himayəsinə verir. O günə qədər saraylarda dəbdəbəli həyat təzik etsirən bir gəncin ondan sonra da belə əyan həyatı yaşaması gözlənilir. Hamı elə bilir ki, ora gedəndən sonra da o zür həyatı seçəcək, o cür yaşayacaq. Lakin Ömər ibn-i Abdüləziz, tam fərqli yaşam tərzi seçir. Çox tavozakar olur. Mədənəyə ye yetişər, yetişməz, dərhal elm məclislərinə qatılır. Qısa bir zamanda bir çox elmlərə yiyələnir. Beləliklə də alimlər arasında böyük hörmət qazanır. Az bir zamanda bu cür farlaq naliyyətə yetişən bir gənzin üzə çıxması, Allahın ona bəxş etdiyi bir nimət idi. Ömər, rahiməkullah, ustadı Salih ibn-i yanında o qədər etibar qazanır. O qədər ona bağlanır ki, axırda müəllimi onu tərif edib deyir, Allahı onun qədər ucaq tutan və ona mühkə olan başqa bir uşaq görmədir. Ömər, rahiməullah, uşaqlığını öz tayı tuşları ilə keçirmək əvəzinə, vaxtının hamısını ancaq elmə sərf edirdi. Mədinəyə gəldiyi gündən bu alimdən yanaşı öz dayısının yanında deyilmələr. Abdullah İbn Ömərin radiyallahu anh məşhur sahabədir. Həmsinin Mədinədə Ənəs İbn-i Ubeydullah ibn-Abdullah ibn-Ot və ibn-Məsuddandı, radiyallahu anh, elm alır. Ömər ibn-Abdüləziz gəncliyində geyindiyi libaslar, vurduğu ətirlər, ətrafındakılardan bəlkə heç birini nəsib olmayıb. Şəhərin hər hansı küsəsindən keçsəkdi, həmin görünüşü ilə seçilər, vurduğu ətir uzaqdan hiss olunardı. Zadigən ailəsində böyüməsi və onun sonraki həyat tərzi, ətrafındakilərə olan münasibəti dəyişdirmir. Dostluğu, qardaşlığı, insani keyfiyyətləri saxlayır özündə. Uşaqlığından abidlərin, salihlərin və zahidlərin məclisində iştirak edir və onların əxlağından, davranışından bəhrələnir. Mənəviyyatını zənginləşdirir. Atasının vəfatından sonra əmisi Abdulməlik xalifə Öz qızı Fatıməni ona verir. 25 yaşına çatdıqda əmisi onu Mədinə şəhərinə vali təyin edir. Ömər Rahimahullah ilk öncə Mədinənin elmli və fəzilətli 10 alimindən ibarət şura yaradır. Valilik məqamında gördüyü məhsul işlər onu elmlə məşğul olmaqdan yayındırmır. Eyni zamanda elmlə də məşğul olur. İbadətlə də məşğul olur. Təqvasını da artırır. Həmin ərəfədə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmın səhabəsi Ənəs onun arxasında namaz qılır. Namaz qılır və deyir: "Arxasında namaz qıldığım heç bir imamın namazı Rasulullah sallallahu əleyhi namazına bu gəncin namazı qədər bənzəməmişdir." Təbii ki, təbiinləri qəsd edir. Səhabələrin hamısı peyğəmbər sallallahu kimi namaz qala Abdülməlikin vəfatından sonra onun oğlu Vəlid taxta çıxır. Onun vəfatından sonra da qardaşı Süleyman ibn Abdülməlik xəlifə seçilir. Nəhayət, Süleyman ibn Abdülməlikin ədəli yaxanlaşdıqda xəlifə məqamına varisli məsələsi onu narahat edəməyə başlayır. Kimi xəlifə seçəcək? Kim layiq o məqamı? Həmin vaxt onun lap yaxın dostu olur, alim Raca ibn Heyva etibarlı dostu olur, çağırır onunla məşvərət edir. Sən kimi təklif edirsən? Xəlifəliyə. Raca ona belə cavab verir. Müsəlmanların başına əməli salih bir adamı gətirsən, bu iş sənə həm qəbirdə, həm də axirətdə uğur qazandırar. Bunun üzərinə Xəlifə Süleyman ondan soruşur, kimi məsələt görürsən? Raca İbn Heyvət Ömər ibn-i Abdulləziz təklif edir. Raca ibn Heyvanın cavabı xəlifəni sevindirir. Çünki o da onun barəsində düşünürdü. O da onun xəlifə olmasını istəyirdi. Süleymanın xəlifə məqamına göz dikmiş qardaşları olduğu halda Ömər ibn-i Abdulləziz necə xəlif ola bilərdi? Süleyman bunun həlli yolunu tapır. O xilafətin Ömər ibn-i sonra öz qardaşlarına qaytarılmasına qərar verir. Bir yazı hazırlayır öz əli ilə. Məndən sonra xəlifə Ömər ibn Abdüləzzə olsun, ondan sonra isə qardaşlarım. Yazı belə olur. Mərhəmətli Rəhəmli Allahın adı ilə. Bu, Allahın qulu və xəlifəsi Süleyman ibn Abdülməlikdən Ömər ibn Abdüləzzə yazılmış bir fərmandır. Mən özümdən sonra yerimə xəlifə olaraq Ömər ibn Abdüləzzə Ondan sonra da Yezid ibn-i Abdülməlik-i təyin edirəm. Allahdan qorxun, onu dinləyin və ona itaət edin. Öz aranızda ixtilafa düşüb çəkişməyin ki, sizi sevməyənlər bu fürsətdən istifadə edib sizə qarşı birləşməsinlər. Bu xəlifənin fərmanı idi. Bunun ardından Raca ibn-i Heyva əməvi valilərinə və hərbi başçılarına xəbər göndərir, xəlifənin onlarla görüşmə istəyini onlara bildirir. Onları saraya dəvət edir. Çağrılanlar saraya toplananda xəlifə onlardan vəsiyyətində qeyd olunan yeni xəlifəyə indidən beyət etmələrini tələb edir. Xəlifə onlardan beyət alır ki, bu yazının içində kimi seçmişəmsə xəlifə olmağa, hamınız ona beyət edir. Hamısı beyət edir. Bəziləri Sonradan Raca ibn Heyvanın yanına gəlib soruşurlar ki, xəlifə kimi təyin edib? Özündən sonra Raca ibn Heyva ki, bu əmanətdir. Mən bunu sizə deyə bilməram. Xəlifəyə söz vermişəm. Onun vəfatından sonra biləcəksiniz. Xəlifəyə sadiq olmuş bu böyəy alim Raca ibn Heyva ölüm yatağında olan Süleymanı son nəfəsində ziyarət edir və ruhu bədənindən çıxana da yanından ayrılmır. Xəlifənin vəfatından sonra Raca ibn Heyuva xəlifənin şəxsi can güdənini Kəbə xəbər göndərir ki, xəlifənin ailəsini, valiləri, ordu başçılarını Dabiq məscidinə toplasın. Hamısı məscidi toplanandan sonra Raca onlara Süleymanın vəslətini xəbər verir, zərfi açır, bildirir yeni xəlifənin kim olduğunu onlara bildirir. Beləliklə, hamı Ömər ibn Abdüləzizə beyyət edir. Daha sonra Ömər ibn Abdüləziz xəlifənin cəsədinin yanına gəlir. Yulana kimi, kəfənnana kimi, dəfl olunana kimi onun yanında olur. Xəlifəni dəfl etdikdən sonra onun ailəsinə baş çəkir və onlara başsaqlığı verir. Ertəsi gün gəlir həmin o Dabiq məscidinə qəmatı toplayır və onlara görə nə cür gözəl müraciət edir. Əsl müddəqinin müraciətidir. Deyir ki, ay cəmal, mənim istəyim olmadan, insanlara da bu haqda xəbər verilmədən mən bu məqama gətirildim. Elə buna görə də mənə beyyət edənlərin beyyətlərini özlərinə qaytəyirəm. Özünüzə başqa birisini xəlifə seçin. Cəmaat isə belə cavab verir. Ey xəlifə, başqasını deyil, səni seçirik. Artıq cəmaat onu seçəndən sonra bu məsuliyyətli işi boynuna çəkir. Rahiməqullah. Və bu dəfə artıq onlara belə xitab edir. Ey xalqım, Peyğəmbərimiz s.ə.v.dən sonra başqa bir xeyp, Peyğəmbər gəlməyəcək. Ona nazir olmuş kitabdan sonra da başqa bir kitab artıq nazir olmayacaq. Allah rəsulunun sallallahu aleyhi və səlləmin dili Allahın halal buyurduğu her şey qiyamətə dək halaldır. Eləcə də Allah Resulunun sallallahu aleyhi və səlləmin diri ilə haram buyurulan hər bir şey qiyamətə dək haramdır. Mən çətinləşdirən deyil, asanlaşdıran bir kimsəyəm. Dine yenilik gətirən bidətçi deyil, sünnəyə tabu olan bir kimsəyəm. Sizin ən xeyirliniz və ən yaxşınız da mən deyiləm. Mən ancaq sizlərdən biriyim. Sizinlə mənim tək fərqim, mənim Allah qarşısında sizdən daha çox məsuliyyətlə yüklənməyimdir. Allaha and olsun ki, bunları deməklə bərabər mən sizlərdən kimsənin günahının mənim günahımdan daha çox olmasını da zənn eləmirəm. Bu səbəblə günahlarımın bağışlanması üçün Allaha yalvarır və ona tövbə edirəm. Xəlifənin bu mühtəşəm, Çıxışı bitir, bundan sonra xəlifənin köməkçiləri ona cins atlardan ibarət fayton gətirirlər. Onun üçün zərxara ilə bəzədilmiş bir çadır hazırlayırlar və onun üçün qızıl-gümüşlə işlənmiş geyimlər, balışlar və dizliklər gətirirlər. Bunları görəndə Ömər bin Abdülaziz rahimə Allah təəccüblə soruşur, bu nədir? Ona bunların xəlifəyə xas olduğunu xəbər verirlər. Demək, ondan əvvəl xəlifələrin hamısının faytonu, geyimi, çadırı və s. olub. indi də bu əşyalar bu xəlifəyə məxsusdur. Ömər radiyalların köməkçilərini çaxırıb deyir. Bu atları və bu əşyaları dövlət xəzinəsinə qatın. Mən əvvəlki kimi öz qatırıma minəcəm. Xəlifəliyinin ilk günündə bu zür təvazakarlıq göstərir. Həmsinin gözəl, sərigəli, bahalı paltar vaxtı ilə geyinən bu adam artıq həyatını dəyişir, nəfsini boğur nümunə olmaq üçün. Bu görkəmdə laf babası Ömər ibn-i Xattaba bənzəyirdi. Xəlifəni tanımadan onunla görüşə gedən birisi, Yolda onu görsəkdi, Ömər ibn Abdüləzidin harada yaşadığını, onu necə tapacağını soruşardı. Tanımazdı onu. Bilməzdi ki, bu xəlifədir. O, həyatının bütün naz neymətlərindən qəti şəkildə imtan etmişdi. Fikri-zikir ancaq Allahın onun boyununa qoyduğu məsuliyyəti layiqincə yerinə getirmək idi. Həyat yoldaşı Fatımə, Rahim Allahdan, onun ibadəti barədə soruşuldu var ki, necə ibadə edirmiş? Deyir ki, bu başqalarının artıq namaz qılıb, oru sultan birisi deyildir. Lakin, Allaha and olsun ki, mən onun kimi Allahdan qorxam, başqa birisini görməmişəm. Ömər bin Abdüləziz Rahimallah xəlifə seçiləndə həyat yoldaşını çağırır, deyir ki, mən artıq bu həyatı seçirəməcəm üçün. Həyatımı bu cür quracaq. Kasır, Nə tapsam ancaq, onu yiyəcəm. Əgər sən buna davam edə biləcəksənsə, qal mənimlə. Yox, davam edə bilməyəcəksənsə, ixtiyarı sənin özünə verirəm. Ayrıla bilərsəm mənlə. Qadın da seçir bu həyatı. O da təqvalı idi. Baxmayaraq ki, atası da xəlifə olub, qardaşları da xəlifə olub, o cür zadəyən ailədən çıxıb, bu həyatı seçir əri ilə bərabər. Hələ ilk gündən sadə insanlarla görüşməsi, bir xəlifə kimi xəlifə taxtında deyil, yerə həsir salıb üstündə oturması və başqa bu cür təvazukar görünüşü insanlarda ona məhəbbət yaradırdı. Artırdı getdiksə bu məhəbbəti. Atdığı belə adımlarla könülləri ələ alırdı. İnsan haqlarının hamısını tam şəkildə yerinə yetirirdi. Bir gün Əmər bin Əbdüləziz rahiməm Allah zamata belə bir xitab edir. Dikqət edin. Bizə yaxın olmaq istəyənlər, yəni bizimlə dost olmaq istəyənlər, bu beş şeyə əməl etməklə bizim dostumuz ola bilərlər. Əks təqdirdə qoy bizdən uzaq dursunlar. Birincisi, ehtiyazını dilə gətirməyə utanan kimsənin ehtiyazını bizə bildirsinlər. İkincisi, yaxşı işlərdə bizə kömək etməkdə əlindən gələnə əsircəməsinlər. Üçüncüsü, yadımıza düşməyən yaxşı işləri xatırlamaqda bizə yardımcı olsunlar. Dördüncüsü, bizim yanımızda olduqda heç kəsin qeybətini eləməsinlər. Beşincisi, özünə aid olmayan işlərə qarışmasınlar. Bu xüslətlər olan kimsələr bizim dostumuz olacaq. Həks təqdirdə bizdən uzaq olacaqlar. Həmsinin. Bəzi xas məqamlar da var. Onları da qeydiləmişəm. Ömər bin Abdüləzidin təyin edədiyi valilərə yazdığı məktublar. Nəsiyyətlər. Diqqət edin. Yazır ki, Allahın halal buyurduğunu halal, haram buyurduğunu da haram qəbul edin. İnsanların quruda və dənizdə malları ilə ticarət etmələrinə icazə verin. Allahın qulları ilə dolanışıqlarının arasına girməyin. Qoy sərbəst, qazanıb, dolansınlar. Ölçü və tərəzidə hiləyə qarşı mübarizə aparın. Allahın sizin üçün təyin etdiyi haqqlar xaric Özgə malına heç bir vəclə əl uzatmayın. Bu xüsusda müsəlmanlarla əhli kitab arasında da tərq qoymayın. Hər bir haqqı olanın haqqını ödeyin. Kitab əhli də onu sevirdi, təzəvv edirsinizmə? Kitab əhli onu sevirdi. İndiyə qədər kitab əhlindən heç o xəlifənin ünvanına pis bir söz söyləyən tarixçi eşidmişsizmə? Xeyr Heç kimi haqsız yerə işlətməyin Hər işində özünə məxsus zəhmət haqqını verin Namaz vaxtında bütün işlərinizi buraxan namazını zay edən kimsə Dünya işlərini daha tez zay edər Ömər bin Abdüləziz Rahimahullah öhdəsinə düşən vəzifənin Məsuliyyətini dərk edirdi Odur ki Vaxtının Vəzifənin Hamsını ia alnız və yalnız o məsuliyyətli işi yerinə yetirməyə sərf edirdi. Xüsusilə də məzmunların haqqını özlərinə qaytarırdı. Özündən əvvəlki xəlifələrin dövründə valilə harda kimə nə zülm edibsə, hamsının haqqını qaytarır. Üstəlik onun dövründə təsəvvür edin, kiməsə zəkat veriləndə deyirmiş ki, ehtiyacım yoxdur. Başqasına verin. Ərəb Yarmadasından kənara aparırlarmış o zəkat etsə də qəni. Heç kəsin ehtiyazı olmur, hamı zəngin olur. Ömərdən qabaq ki, Mərvan oğullarının hakimiyyəti dövründə onların yaxan qohumlarına və xüsusi adamlara dövlət xəzinəsindən pul ayrılırdı. Ömər, rəhimahullah, gələn kimi bunu dayandırır. Pul dayandırılan qohumlarından biri də onun doğma bibisiydi. Bundan xəbər tutan qadın baxır ki, artıq ona ay-bay-pul gəlmir, verilmir. Dərhal Ömərin yanına gəlir. Gəlir ki, ona şikayət eləsin. Gəlir, baxır ki, Ömər yerdə oturub, axşam yemək yiyir. Gördüyünə saç-baş qalır. Xəlifə yerdə oturub, yemək yiyir. Özə nə yiyir, indi deyəcəm. Salam verib yanında oturur və xəlifəyə baxır. Böyle, heyrətlə, təəccüblə. Qarşısında xəlifənin bir Qədər quru çörək, mərcimək, bir də duz var idi. Gördülərinə mat-məhdəl qalır. Sanki bütün dünya başına osur bu qadına. Ki, bu nə olan şeydir? Xəlifən həyatına bax. Mərbu, ö, ömər deyilmi ki, bir zamanlar naz-nəmət içində idi. İndi isə xəlifə olduğu halda belə şey yiyir. Mərcimək, quru çörək. Öməri bu halda görən, Bibisi özünü saxlaya bilmir, ağlamağa başlayır. Sonra deyir, sənin yanına ehtiyacımı söyləmək üçün gəlmişdim. Ancaq görürəm ki, sənin özün məndən daha çox ehtiyacısındəsən. Ömər rəhməllə ona görə nə deyir? Bibican, nəyə ehtiyacın var? Sən özün bundan daha yaxşı yemək hazırlaya bilərsən. Ancaq mənim bundan yaxşı bir yeməyəm yoxdur. Buna da şükür edirəm. Bunu tapıram, bu da bəsimdir. Bibisi deyir, bilirsən, Əmin Abdülməlik mənə xəzinədən pul yardımı edirdi. Sonra qardaşı Valid də bu işi davam etdi. Ondan sonra da Süleyman Əmin o yardımı mənə verirdi. Sən gələndən sonra bu yardım dayandı. Bu nə məsələdir? Əmər rahimə Allah Bibizam. Əmin də onun qardaşlarıdır. Sənə dövlət xəzinəsindən ödəmə verirdilər. Heç bir haqqın olmadan. Dövlət xəzinəsi də mənim deyil ki, oradan sənə pul ayırım. Amma istəsən, öz malımdan sənə kömək edə bilərəm. bir soruşur, nə qədər sənin malın var? Aylıq gəlirin nə qədərdir? Deyir ki, illik əmək haqqım 200 dinardır. Bibisi ağlaya-ağlaya çıxır gedir. Rəvayət edilir ki, bir gün xəlifə Hömər şam namazından sonra evinə qayıdır, qızlarını görür. Adəti zülə onlara salam verir. Qızları da salamını alır, lakin salamı alanda əllərini, ağızlarına tutur. Əlləri ilə ağızlarını tutur və qapıya tərəf qaçır. Yəni, tez-tez qapıya tərəf gedirlər. Qızlarının bu davranışına təccüb edir. Başa düşünür ki, niyə buralar belə elədilər? Zövcəsindən soruşur ki, niyə belə elədilər? Zövcəsi deyir ki, onlar soğan yiyiblər və istəmirlər ki, onun qoxusu ilə sənə əziyyət versinlər. Əsməndə isə burada istəyələri başqa şeydir. Onlar belə edirlər ki, ataları görsün ki, bunlar neçə gündür soğan çorə yiyirlər, başqa bir şey alıb gətirsin. Ənvar i̇bn Abdüləzi rəhiməhullah da bunu o deyə başa düşür və ağlayıb-ağlayıb qızlarına görən nə deyir? Ey qızlarım, mən sizin çeşid-çeşid ləzzətli yeməklər yeməyinizə sonra da atanızla birlikdə Cəhannam atəşində yanmanıza razı ola bilmərəm. Yəni demək istəyir ki? Haram yolla, haqsızcasına hansa malı alıb o malla kef çəkmək Cəhannam oduna aparan bir vasitədir. Yorun, Allah da necə qorxurdu bu adamı? Allahın seçdiyi bu imanlı və təqvalı xəlifənin həyat yollaşı Fatimə bint Abdül həmçinin o da təqvalı qadın idi. Bu dünyanın bütün naz nimətlərindən imtina etmişdi ki, tək ki, əri ilə bir yerdə xoşbəxt olsun və axırda da cənnətli olsun. Sonralar ərinin vəfatından sonra bir hadisəni danışır, ağlaya-ağlaya. Deyir ki, bir gün mən onu namazgahda oturub əlini də yanağının altına qoyub ağladığını gördüm. Ondan soruşdum, nə olur sənə, nəyə ağlayırsan? Mənə belə cavab verdi. Bu ümmətin məhsuliyyəti mənim çinlərimə yükləndi. Bu ümmətdən yeryüzündə yaşayan kasıbları, azları, xəstələri, kimsəsizləri, qocaları, əzilən məzlumları biçarə müsafirləri, tək başına qalmış dul qadınları, könlü qırılmış yetimləri, qəribləri, kimsəsiz əsirləri, əldən-ayaqdan düşmüş insanları, ailəsi dağılmış zavallıları bunlar kimi yardıma mühtac neçə-neçə insanları düşünürəm. Bilirəm ki, qiyamət üçün Rəbbim, bunların hesabını məndən soruşacaq. O gün onlar Allahın hüzurunda haqlarını məndən istəyəcəkləri zaman Mənim halım necə olacaq? Mənim halım necə olacaqından qoxduğum üçün ağlayıram. Yenə bir rəvayətdə xəbər verilir ki, həyat yollaşı Fatımə, rəhmək Allah yenə deyir. Bir gecə Ömər ibn Abdüləziz namaza qalxır, namazı qılarkən Əl-Qariyyə surəsini oxuyur. Nəhayət gəlir, bu ayət adır. O gün insanlar ətrafa səbələnmiş pərvanələr təyh olacaqlar. Dağlar didilmiş didilmiş yüngörkəmə alacaqdır. Bu ayanı oxuyur və başlayır hönkür-hönkür ağlamağa. Ağlıyır, özündən gedir, yıxılır yerə. Yaxınlaşdım, baxdım, elə bildim ki, öldü. Özünə gələn kimi qalxıb yenə başladı namazı qılmağa. Yenə həmin ayanı oxudu. Yenə həmin yerə çatanda başladı ağlamağa, ağladı-ağladı özündən getdi. Və bu hal Əsas rəvayətin bu hissəsidir, baxan. Və bu hal dan yeri sökülənə dək davam elədi. Necə dəfə bu özündən gedib, onu özündən gətiriblər. Yəni həmin ayəni, həmin sureni oxuyub, o yerinə çatanda ağlayıb özündən gedib. Necə dəfə lazım deyil, bircə dəfə, heç görmüşsünüzmü, kimsə namazı qılandı, hansısa bir ayəni oxuyub, ağlayıb özündən gətsin. Onu da Allah istəyir. Allah insanı müvəffəq edir ki, ayəni boşa düşsün. Məsuliyyətini dərk eləsin Allah qarşısında. Sonra Allahdan qorxub o züraqlasın. Ömər ibn Abdülaziz'in oğlu Abdülaziz rabayət edir ki, bir gün xəlifə mənsur məni yanıma çağırıb soruşdu. Atan xəlifə olmamışdan qabaq onun gəliri nə qədər idi? İllik maaşı, əmək haqqı nə qədər idi? Dedim, 50 min dinar. Sonra soruşdu. Bəs Xəlifə olandan sonra illik gəlir nə qədər oldu? Dedim, 200 dinar. Budur, zahid insan. Nəfsini boğur ki, yalnız və yalnız ümmətinin, rəiyyətinin eydinə qalsın. Təsəvvür edin, həmin dövrdə rəiyyətinin heç, kəs, heç bir şeyə ehtiyacı olmadığı bir halda özü görün nə cür vəziyyətdə yaşayırdı. Axşamlar rəiyyətinin işləri ilə məşğul olurdu. Təbii ki, bu işi görmək üçün, yazıları yazmaq üçün şam yandırırdı ki, şam ışığında o işi görsün. Və dostu gəlir yanına, söhbət eləməyə. Şəxsi söhbətə. Dostuna deyir, bir dəqiqə dayan, sandıqçasından bir dənə şam çıxarır, onu yandırır, bu bir şamı söndürür. Deyir, indi, de, nə deyəcəksənsə. Deyir, niyə belə elədin? Bu nə deməkdir? Fərqinə də o şam, bu şam. Deyir, bu şam... Beytülmalın şamıdır. O ilə rəayətin işini görürdüm. Sən məyinə şəxsi öpətə gəlmirsən, öz şəxsi şamımı yandırıram. Onların haqqına girə bilmərəm. Hətta ravayət edilir ki, bir gün Yəməndən Beytülmala əmbər gətirirlər. Əmbər sahabına bənzər ətir növüdür. Kişələrdə gətirirlər və Ömərin qarşısına qoyurlar. Ağzın açanda Ömər dərhal libasını burnuna tutur o gələnlər, orada məclisdə olanlar, hamısı təəccüb edir ki, bu niyə belə elədin? Köməkçisi ondan bunun səbəbini soruşur ki, niyə belə elədin? Yəmir mümin iraxı bu, beytulmalındır. Mən onun iyini iyiyə bilmərəm, haramdır mən o. Köməkçisi təəccüb ilə soruşur ki, mümin ətirin, iyinin bu məsələyə nə aidiyyəti var? İyidir. Yörünə cavab edir, subhanallah. Məyər əhtirdən. Başqa cür istifadə edilirmi? Bu dərəcədə təqvalı insan məkəlir. Hər axşam, təsəvvür edin, 2 il 5 ay xalifə olub, hər axşam alimləri yanına çağırır, məclis qurur, ölümü yada salır, ölümdən sonraki həyata hazırlıq görməyi onların yadına salır və hönkür-hönkür ağlayırmış öz işçilərindən birinə belə bir məktub yazır. Əgər sən gecəni və gündüzü ölümü xatırlamaqla keçirsən, dünyaya könül bağlamaz, əksinə, əbədi neymətlərə nail olmaq üçün çalışarsan. Bütün bunlar bu xəlifənin nə dərəcədə təxvalı olmasından xəbər verir. Həsən Rübəsr-Rəhimallah onu tərif edib deyərmiş. Ömər ibn Abdüləziz Daim öz canişinlərinə Peyqəmbər s.a.v.in sünnəsini yaşatmağı, bidətləri aradan qaldırmağı və məzlumun haqlarını özünə qaytarmağı əmr edərdi. 2 il, 5 ay xəlifə olduqdan sonra Rahimə Allah hicrətin 101-ci ilində 40 yaşında vəfat edir. Ölüm ayağındayken ailəsi və bir də o ən yaxın dostu, alim Raca ibn Heyvaq, onun yanında olur. Xayiq edir ki, onu tək buraxsınlar. Raca İbni Heyva deyir ki, hamı otaqdan bayraq çıxdı, axırda mən çıxırdım və qapını mən bağlayırdım. Qapını bağlayarkən baxdım onun üzünə, gördüm, gülə-gül əli ilə belə edir, gəlini səhəri, gəlini səhəri. Qapını bağladım və baxdım ki, Qurandan bu ayəni oxuyur özdə təkrar təkrar lə l l -l Bu ayəni təkrar təkrar oxudur və vəfat elədi. İçəri girib baxdım ki, özü qibləyə tərəf çevrilib, bir əliylə gözünü, bir əliylə də ağzını yumub. Ayədə Allah Subhanahu taala nə deyir? Həmin ayədə Biz o ahirət yurdunu yeryüzündə təkəbürlük göstərməyən və fit nəfəsat törətmək istəməyənlərə nəsib edirik. Gözəl aqibət də müddəqilərə məxsusdur. Elə bilirsiniz ki, qardaşlar, hər bir müsəlmana, özünə müsəlman deyən adama, ölüm yatağında bu cür ayə deyə deyə və yaxud lə ilə illallah deyə deyə bu dünyadan kösmək nəsib olur. Necə yaşayırsansa elə də sonluq nəsib olacaq. Bu adam bu cür təqvayla yaşamış, la, ələf, ona nəsib elədi son nəfəsində, mütəqilərə məxsus ayəni deyə, deyə bu dünyadan göçsün. İmam Əhməd bin Həmbəl həmişə onu tərif edib deyərmiş. Ömər ibn-i sevən ve onun yaxşı əməllərindən danışıb bu əməlləri yaymaq üçün çalışan birisini görsəniz, Bir inki bu işin sonunda bir xeyir vardır. Allah Subhanahu va taala-dan budur ki Allah bizə bu cür möminlərdən ibret götürməyi, onların yolunu tutub getməyi nəsib eləsin. Həmsinin Allahlara olan sevgini qəlbimizdə biraz da artırsın. Onlarla bərabər Peyğəmbərimiz s.a.v. huvuzunun başında həşr olunmağı və onlarla bərabər ələlə verib cənnətə, özdə də Firdox cənnətinə daxil olmağa qismət eləsin. Subhanək Allahımın və bihəndik, əşhəd və lə iləhə illə ənd, əstəxfiruka və atubu iləyik.